Am revenit în direct, continuăm această seară americană în care analizăm ce s-a întâmplat în Statele Unite, acolo unde valul a spulberat tot și uh, Donald Trump este noul locatar de la Casa Albă. A fost sunat și de președintele uh, încă în funcție, Barack Obama, a fost invitat la Casa Albă. Va fi extrem de interesant această perioadă și extrem de interesant să vedem cum se va obișnui planeta cu Donald Trump. Vedem cum se va obișnui sistemul american cu Donald Trump. Să vedem cum se va obișnui cei care nu l-au votat pe Donald Trump cu Donald Trump. Avem în platou Fostul ministru al afacerilor externe, domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, Bunseara. domnule ministru. Ați avut. sunteți de 36 de ore pe baricade. Azi dimineață, la ora 10, după 3 ore de stom, v erați în direct la realitatea TV. Vă mulțumim frumos. Mulțumesc. Domnul profesor Dan Dungaciu, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Academiei Române, bună seara, bine ați venit. De asemenea, colega noastră Laura Chiriac, acum patru ani era trimisă la realității TV la alegerile din Statele Unite. Salut, Muna, bine bună ați venit. Seara, Colegul nostru Oreste Teodorescu, bună seara, bine bună ați venit. Seara. Și Mihai Namsu, de asemenea, ni se va alătura discuției și domnul Iulian Chifu și domnul Ion. Meioniță, continuăm discuția, analiza despre alegerile din America. Domnule Ministru Diaconescu, șoc. Deocamdată șoc, fără groază. Unii sunt îngroziți însă. Da, sigur, e un interval, are un termen de grație în care președintele nou al Statului indiferent cum se numește, își prezintă, mai ales partenerilor săi, principalele direcții pe care vrea să acționeze. De altfel, domnul Trump e și invitat de către Donald Tusk și Juncker în Europa pentru un soi de summit, la un moment dat. Evident că este votul unei națiuni. Votul unei națiuni trebuie respectat. Asta este. Ceea ce, și vă spun că se poate de direct, ceea ce nu voi respecta și nu voi susține niciodată este retorica URII. Deci, din acest punct de vedere, din păcate, n-a dus lipsă campania, campania unite în general, zonele de presă de această retorică a urii, iar domnul Trump a excelat din acest punct de vedere. În legătură cu acest moment, încă o dată, trebuie spus că se trage linie între state democratice și civilizate, așa funcționează lucrurile, și plecăm mai departe, fiecare cu interesele lui, încercând să ne armonizăm relațiile și să vedem în ce măsură putem rezolva împreună crizele. Uh, sigur, se așteaptă, cum ați văzut, practic în toată lumea occidentală, de la șef de stat până la uh, zonele media, se așteaptă clarificări din partea uh, domnului Trump în legătură cu modul în care va orienta politica externă de securitate și de apărare a Statelor Unite, dar de altfel și politica economică a Statelor Unite deoarece, evident, o astfel de explicitare la nivel global este cât se poate de naturală și este și în favoarea interesului american. Domnule profesor Dungaciu, ce urmează în aceste zile? Ce urmează să se întâmple? Cum sunt, cum e privită alegerea președintelui Trump la Casa Albă de către Europa, în primul rând, dar și de către China sau Rusia? De către Europa, apropo de domnul Task la care s-a făcut referire, Știți că mesajul de pe Twitter era, să sperăm că va fi fată, apropo de alegerile din Statele Unite. S a fost un mesaj pe care l-a trimis domnul Tusk, domnul l-a trimis și premierul italian Renzi. E, iată că nu s-a întâmplat așa, a fost băiat, ca să zic așa, și a fost o surpriză, într-adevăr, de proporții. Din perspectiva europeană, sigur că lucrurile sunt foarte complicate. De ce cred că sunt foarte complicate? Pentru că europenii trebuie să se acomodeze cu Donald Trump la două nivele. Primul nivel este acomodarea Bruselului cu Donald Trump. Am senzația că Bruselul, într-o primă instanță, îl va percepe pe Donald Trump așa cum a perceput Brexitul. Adică un prilej pentru ca Uniunea Europeană să fie mai apropiată. Deci Brexitul este o oportunitate, nu o criză. Donald Trump este o oportunitate, nu o criză. Este semnul că anglosaxonii ne-au cam părăsit și că noi, europenii, trebuie să ne facem singuri temere. Un soi de prin noi înșine european, gestionat de Bruxelles. Asta poate să ducă și la o armată europeană, din moment ce America nu prin Donald Trump a transmis semnale destul de reluctante, apropo, chiar și de NATO. Deci, europenii, la nivel de Bruxelles, vor percepe asta ca oportunitate, în așa fel încât Europa să devină mai puternică, într-o primă instanță. A doua chestiune, cred că Trump va fi o foarte bună scuză pentru un antiamericanism care există la nivel european. El nu va fi uh, textul anti-americanismului, ci va fi pretextul. Donald Trump va fi folosit în așa fel încât unea europeană să-și să, să poată permite să fie mai reticent. Asta va fi funcția lui Donald Trump, am senzația, într-o primă instanță pentru Bruxelles. Există însă și un alt efect pe care Donald Trump îl are la nivelul europei, europeilor, nu la nivelul Bruxelles. Pentru că Donald Trump, sau uh, alegerea lui Donald Trump, pune suflăvânt în, în, în pânze acelor mișcări europene sau celor lideri europeni care nu vor scenariul bruxelles de federalizare de, de coeziune de proiect uh, european din ce în ce mai strâns. Alvintele spus, are Donald Trump două efecte. Un efect la nivelul bruxelles de coeziune federalizare prin noi înșine, iar la nivelul politicienilor din Uniunea Europeană, din statele naționale ale Uniunii Europene, este de a spori tendința de desfederalizare dacă pot să spun așa, la nivelul european. europene. Pentru că evident că doamna Le Pen nu i-a transmis mesajul printre primele întâmplători. Este evident că uh, Donald Trump va influența ceea ce se întâmplă în Franța și probabil că și în alte zone și probabil că și în alegeri din Austria, alegerile lui Donald Trump va avea un efect, vom avea un precedent uh, de formula Hofer în Austria, așa cum probabil că și efectul alegerile parlamentare din Germania va fi resimțit. Deci Donald Trump, ca să, ca să închid această, această, acest comentariu legat de Europa, la nivelul Bruxelles-ului va încerca să fie o oportunitate pentru a strânge Europa, la nivelul statelor națiune europene va fi folosit ca oportunitate pentru a menține Europa la nivelul statelor națiune și nu a o federaliza. Ăsta va fi efect. La nivelul Federației Ruse, la nivelul Federației Ruse, cred că asta este tema, după părerea mea, principală pe termen scurt. Pentru că, pentru că Donald Trump va trebui să dea un răspuns legat de Rusia pentru două motive. Unul, Donald Trump a fost considerat un soi de păpușă a lui Putin, sau un om manipulat sau sprijinit de către Federația Rusă. Și în al doilea rând s a vorbit despre implicarea serviciilor secrete rusești prin hackerii de rigoare în campanie prezidențială americană. Deci, la nivel de Rusia, Donald Trump va trebui să dea răspunsuri. Nu se poate să nu dea niște răspunsuri coerente la niște provocări care s-au făcut. Cum se va acomoda cu Federația Rusă? Cred că, într-o primă instanță, Donald Trump nu va fi cel care s-a crezut să... Că va fi un soi de conciliator în relația cu Federația Rusă, nu poate nici dacă ar vrea. Pentru că asta n-ar face decât să confirme că, într-adevăr, rușii l-au ales, l-au sprijinit și el este omul lui Vladimir Putin. Asta nu poate să facă, repet, nici dacă ar vrea. Dacă va face o negociere cu Federația Rusă, va fi o negociere într-o perspectivă mai amplă. Uh, și va viza nu numai dosarul ucrainean, care e foarte aproape de noi, va viza și dosarul sirian, care este în Orientul Mijlociu. Deci negocierea cu Federația Rusă va încerca să găsească punctul fix, punctul ferm, de la care încolo se va putea relansa relația și anumite teme vor putea să fie abordate. Deci tema cu Federația Rusă, dincolo de problematica Unii Europene, cred că va fi prima pe care ar merita să o uh, observăm. În al treilea rând, sigur, e problema relației cu România, dar probabil că despre asta o să discutăm pe parcursul Cu siguranță, în următoarea oră și jumătate Pentru că o vorbi. singură observație vreau să fac, apropo de asta. Am mai spus lucrul ăsta, l-am și scris, problema cu România a fost cum se face că s-a prins atât de greu și de târziu că acest lucru s-ar putea să se întâmple. Adică în scenariu, așteptându-o pe doamna Hillary Clinton, am uitat că ar, putea, ar fi posibil ca în locul ei să vină Donald Trump. Nu toți. Asta... Nu toți am uitat și nu toți am participat, atât de zeloși în acest exercițiu destul de trist pe care l-am văzut în multe platouri de, de, de televiziune exer exercițiu de autosugestie colectivă, uh, care de fapt a fost un exercițiu de negare a realității mulți oameni care sunt obligați să restituie adevărul sau să ia pulsul societății nu mai fac asta pentru că vor să fie pe plac unora și altora. Dacă îmi permiteți o să fac o scurtă observație de la ce, ce a spus e? foarte inteligent domnul uh, Dan legat de Europa. Avem un mare semn de întrebare pe, pe axa relației între Washington-Berlin. Pentru că doamna Angela Merkel și ea a fost explicit împotriva unui scenariu care să fie favorabil domnului Trump. Pentru că doamna Merkel reprezintă pentru Donald Trump eșecul politicii multiculturale pe care uh, Europa a vrut să uh, îl asume zeci de ani și nu cred că avem motive să ne uităm cu optimism la ce se întâmplă astăzi în Germania din punct de vedere strict social. Există uh, foarte multe atentate teroriste în Europa care nu vor să fie pentru uh, Donald Trump un semn de, uh, știu și eu, uh, încurajare Pentru că Donald Trump vrea ca America să fie cu totul diferită Și aș mai sublinea încă un lucru Angela Merkel a fost sistematic susținătoarea ideii de suprastat federal În timp ce Donald Trump a spus No nation without borders Ideea de graniță devine semnificativă, domnule Rareș Bogdan. Ideea de limitarea unui spațiu de civilizație, până unde merge Europa, până unde merge civilizația europeană și de unde vorbim despre altceva. Această întrebare, această interpelare, cred că va fi uh, uh, tot mai prezentă în dialogul dintre diplomații americani și diplomații europeni, diplomații americani pe care vom vedea, cu, un, cu totul alt profil, cu, cu tot alt discurs, și mai cred încă un lucru. Ideea că noi putem întoarce spatele oamenilor care au nevoi, dorințe, aspirații diferite de clasa conducătoare, din mass media, din instituțiile publice, din guvern, această idee va trebui încet încet revizitată. Pentru că Donald Trump este rezultatul apariției unei mișcări antisistem pe care mulți conducători mai ales de la Bruxelles o socot pur și simplu irelevant. Și atunci cred că uh, mulți politicieni din Europa vor fi confruntați direct cu aceste întrebări. Bună seara, bine ați venit, domnule Bună Chifu. Seara. Domnule Oreste Teodorescu. Șoc. Trei chestiuni aș vrea să mă rog. remarci. Prima dată, dacă îmi permiteți, vă propun un exercițiu de imaginație pentru a înțelege profilul electoratului american. Haideți să transmutăm cumva ceea ce s-a întâmplat ieri pe teritoriul mioritic pentru a putea pătrunde în adâncimea psihologiei a american. Exercițiul de imaginație este foarte simplu pentru că sunt foarte multe elemente comune. În loc de Donald Trump să-i spunem Gigi Becali și în loc de Hillary Clinton să-i spunem Elena Udrea. Hai să ne imaginăm că seară în România s-a fi disputat Gigi cu noi. Alegeri prezidențiale între Gigi Becali și Rena Udre. Adică avem două prototipuri, două tipologii foarte distincte de personaje. Avem pe de-o parte un Gigi Becali neșlefuit, necizelat, om de afaceri, cu niște conexiuni cu Wall Street-ul uh, dâmbovițean, dar care și asumă un mesaj franc, frust, emoțional, direct, conservator, tradiționalist, patrimonialist. Pe de altă parte avem cea mai coruptă femeie a Statelor Unite, după părerea unora, Elena Udrea, cu niște conexiuni în campania electorală foarte semănătoare cu Pinalti și alții ministrii de pe aici. Marcrici, uh, mă rog. Rich, o femeie care a stat în preașma președintelui, în cazul doamnei Hillary Clinton, soțului domniei sale. O perioadă și a domnului Obama altă perioadă. Dacă numărăm anii, doamne Elena Udrea, din politică suntem cam acord. Și atunci... La o asemenea ofertă Avem un asemenea rezultat Și eu vă spun sincer că în România Eu dacă aveam de ales Între Gigi Becali și Elena Udrea Fără să mă gândesc la și votat pe Gigi Becali Fără niciun fel de alt comentariu A doua chestiune pe care o remarc este că presa în mainstream Și în Statele Unite Și în Europa, dar și în România Pierde teren în fața online-ului Și în fața Facebook-ului Și a Twitter-ului Twitter Donal Donald Trump a demonstrat încă o dată că eșafodajul presei mainstream, toată tehnologia de persuadare, de manipulare, de dezinformare, toată tehnica holiudeană de a construi emoție în jurul discursului politic în presa mainstream, pălește în fața organismelor mediatice mai neancorate în sistemul mainstream, cum este Twitter, Facebook. Presa alternativă. alternativă. Și mai constat un lucru, că mirei paladele lor sunt la fel de păguboși ca și mirei paladele noastre. Pentru că marja de eroare între uh, casele de sondare americane și rezultatul de azi, dimineață, este fabulos. Uh, ceea ce mie îmi faptul că problematica românească nu este doar a noastră, trebuie să ne vindecăm de complexul faptului că doar nouă ni se întâmplă cele mai nenorocite chestiuni și în politică, și în business, și în geopolitică, și în destin. Cred că noi ca umanitate traversăm și aici, sunt în asentimentul teologal al confratelui Neamțu că umanitatea s-a cam trezit din iluzia politică lui corect, care este de fapt și nu citesc teza lui Savatie voi că doar diavolul este politicării corect, deși și acolo sunt anumite direcții pe care am putea să le aprofundăm într-o altă discuție. Dar observ că această ipocrizie de a masca un adevăr natural și firesc al ființei umane, acea exprimare directă de la inimă la inimă, într-o chestiune foarte alambicată și foarte sofisticată, pălește, în sfârșit, după un experiment de aproximativ 10 ani în care s-a insistat absolut în toate direcțiile pentru schimbarea, dacă vreți, de paradigmă, nu o nouă ordine mondială economică, ci o nouă ordine mondială filozofic sau mentală. Faptul că Donald Trump așa... Giovanni Becalian a reușit prin discursul ăsta foarte emoțional, e adevărat, foarte brutal și foarte direct să scoată din papucii nehotărâților uh. oameni care de-al păreau a fi chitiți către democrați și mai puțin către republicani, mie mi-a demonstrat că establishmentul arogant și elitist și, și corupt. Și... Putre de corupție, nu corup, putre de corup. Ce se află în spatele finanțărilor doamne Hillary Clinton și a soțului domniei sale după ce nu a mai fost președinte în Statele Unite, cred că sfidează orice fel de imaginație, chiar și a lui Steven Spielberg. Cred că nu există un tip care să-și poată imagina o poveste de succes, dar de ficțiune hollywoodiană, care să bată realitatea tenebrelor în care a notat doamna Hillary Clinton o bună perioadă de timp. M-a mai amuzat ceva, am observat, că emoția asta din Statele Unite s-a transferat într-un mod foarte amuzant și asupra românilor. Azi dimineață pe un post de televiziune, am să spun care, am văzut următoarea scenă. O domnișoară, extrem de nervoasă, care să le fie rușine americanilor că au votat un misogin. Eu ca femeie mă simt jignită. Drăguța mea, tu ești o femeie din România, n-ai de ce să te simți jignită de Donald Trump, pot să se de orice actant politic din România. Dar o luați atât de personal fătuca televizionistă încât era amuzant, adică am observat oameni, băi, nervoși să se certe cu alți români. Nu? Am observat că și aseară între voi aici m-am uitat cu mare atenție. A fost o dezbatere, a fost cea mai dezbatere de pe ziun, de la mare Am rămas și după ce ai plecat. O, am și rămas informațiile plecat. extrem de bune, toți invitații au fost grozavi. Eu observ și acum, să nu vă supărați pe mine, chiar și acum, în clipa asta, mognesc aici la masă niște tensiuni care n-au de-a face cu firesc, <laughs> Adică, stați dumneavoastră, un unul e pro-democrat, altul a fost pro-republica, unii au susținut-o Clinton. Alții pe Donald Trump, domnul. La ora democrație... chiriacă a schimbat uh, rochița. În merită, o, che, la este pe contrasensiere? Era republicană când toată lumea era îmbrăcată de <laughs> republicană ca și culoare. Când toată lumea credea că o să iasă culoarea albastră, astăzi ești consecventă, te felicit, a pierdut culoarea albastră. Asta nu înseamnă că albastră. nu respect spectacolul de democrației americane. Nu e nimic mai frumos în lumea asta decât o răsturnare de situație. Un jurnalist nu-și poate freca mâinile cu mai Am multă să să Eu nu cred că Donald Trump va vinde va vinde planeta liberă rușilor. Eu cred așa, dacă să ne uităm în istorie și despre Ronald Reagan s-a spus la fel. Dacă vă amintiți, când Ronald Reagan a un actoraj de mâna a doua un figurant, unul care nici măcar n-a avut fost în stare să aibă un rol principal într-un film. Cum domnule să ajungă joker ăsta? Domne, păi da John Wayne îi dădea clasă, domne, vine Loradregan. Va fi o catastrofă. Toată lumea s-a cuprins cu mâinile de păr și au smuls părul din cap. Cum domne, Statele Unite, tarul democrației ne propun măscării ăsta? și Ronald Reagan n-a fost un președinte rău. Poate chiar unul foarte bun învingând vingând răului, adică Reagan n-a fost un... atât de străin de establishment pe astăzi... totuși a avut multe de cu acest republicani. Și atunci eu mă gândesc așa, poate că Donald E dement, aia n-am niciodată. Dar costumul de președinte are uh, un rol magic. Este de taxidou, dacă ați văzut filmul. Fracul magic. Și trebuie băsesc cu domne, un diliu în costumul de președinte, totuși, a fost ajustat. Și atunci eu cred mult în costumul de președinte. Statele Unite au un fel de costum de președinte, cu proprietăți magice, în care e un diliu, îl bagi în costumul de președinte și astăzi, în discursul pe care l-a avut Donald Trump, nu mai era dovedor Donald Trump, părea un alt personaj. Parcă vorbea doar costumul de președinte. Și atunci eu cred că republicanii care au bătut, domne, axa răului, că nu democrații s-au luat la trântă... Cu care au câștigat senat, cameră și președinții. Trebuie să vorbim și despre asta. republicanii n de gând acum cu Donald Trump să sunt... Democrații l-au făcut pe Putin să fie șmecher. În aceia 10 ani a crescut Putin, iertați -mi. Vă rog, doamna uh, Chiria. E o zi a speranței, a speranței că domnul Trump nu va, va de face... De... Nu, repet, ca să se înțeleagă. A speranței că domnul Trump nu va face ce a zis. Ah. Eu asta sper. Construiește zidul ah. sau nu? Simplu. Ca... E mare întrebare. Deci așteptăm să retragă uh, multe lucruri. Pe noi ce ne interesează e NATO, despre care spune că e o construcție Obsoletă. Că dacă vrem să fim apărați, ar fi bine să băgăm noi bani în apărarea proprie. Despre asta e vorba. Încălzirea globală, chestiunea încălzirii globale, nici aia nu merită bani din partea Statelor Unite. Și sunt foarte multe chestiuni asupra cărora Trump ar, ar trebui să revină. Moment în care probabil că unii americanii vor spune ce-am făcut, am votat un mincinos, am votat un ipocrit, adică am votat pe unul care retrage tot ce a spus. Speranța cea mai mare este aceea, după cum spunea foarte plastic și uh, frumos uh, Oreste, că acest costum magic de președinte va avea efectul ca în dămesc, când uh, ați văzut cu toții filmul, uh, când totul se schimba în momentul în care uh, se, se punea masca pe față. Însă, uh, ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite uh, s-a întâmplat. Uh, a fost frumos, a fost spectaculos, a fost surprinzător, a fost ieșit din comun. Uh, am citit astăzi undeva că dacă Hillary Clinton ar fi câștigat probabil că jumătate din, am din America ar fi fost în depresie Dacă Donald Trump a câștigat jumătate de planetă e în depresie uh, Și se pun, uh, se pun foarte multe uh, semne de întrebare Sunt convinsă că, că domnul Trump a cărui prestație de astăzi o apreciez Era cea mai decentă pe care putea să o aibă Era conciliatoare de asemenea, Hillary Clinton a spus că se pune în serviciul țării, în serviciul său Pute și așteptăm pas, cu pas Asta înseamnă civilizație. După, da, așteptăm pas cu pas, după cum spuneam, să nuanțeze, să retragă pentru că entuziasmul a venit din partea lui Putin, din partea doamnei Le Pen, l-am auzit pe François Hollande vorbind despre inquietude, neliniște, despre faptul că Pacea și se Nu și a schimbat nici măcar mesajul, a lăsat o în rândul doi a lăsat o pe doamna Hillary Clinton. Și doamna Merkel o l -o -l. care a apus și ea, doamna Merkel care are nenumărate uh, uh, probleme. probleme în, Alternative în, în Germania, 12, și aveți dreptate, dar acum trebuie să proiectăm dacă Trump a ieșit președinte în mod spectaculos ieri. Nu trebuie să vedem Europa mai neagredibilită. Întrebarea de ce a ieșit președinte aici, să încercăm eu, să facem analiza. Eu zic că nu analiză. avem voie să sărim exact pe întreba, peste întrebarea asta. Da. Haideți să ajuns vedem, domnule Dom profesor, bine ați venit, sunteți aici cu uh, notițele uh, bucată cu bucată. Sunt, uh, sunt cu notițele și am Florida, am încep cu cea pe care noi am dezbătut-o ieri cu primele informații, dacă Florida va, dacă va pierde, Florida uh, Trump va câștiga Clinton 100%. Dacă Clinton va pierde Florida... Trump are o șansă, se poate da, produce surpriza. Aici s-a vorbit despre asta, a ajuns și Ion Meioniță, continuăm discuția, vă rog. Da. În primul rând trebuie să constatăm că America Bună a seara, decis. Domnule. Bună seara! America a decis, America are președinte, se numește Donald Trump. Începând cu data de 20 ianuarie, domnia s-a preia administrația americană și Statele Unite rămân partenerul strategic al României. Am văzut reacțiile oficialilor români în raport cu uh, evoluțiile din Statele Unite, mesaje absolut decente, poate în, anumit, uh, în anumite cazuri cam lungi, explicitând uh, bogăția relației bilaterale unui președinte care debea prea oficiu. Pe de altă parte, dincolo de emoțiile și închietudinile care cred că sunt naturale, e bine să privim realitatea cu luciditate și cu cal. Nu s-a întâmplat o catastrofă, nu s-a întors lumea pe dos și, de principiu, orice stat serios cu atât mai mult Statele Unite are suficiente resorturi pentru ca succesiunea democratică să nu ducă la tangaje în politică externă, în securitate, apărare, în angajamentele americii de afară. Acestea fiind spuse, putem să trecem la diferența specifică. Genul Proxim l-am marcat. Aceasta este o realitate. De aici încolo începem să construim. Și de aici înainte vreau să fac câteva remarci apropo de alegerile de aseară, de noaptea asta. În primul rând, Haideți să ne uităm ce America a venit la vot. Cine a votat și cum arată America lui Trump. Nu e nimic peiorativ și nu este nimic știu eu de, de, de lăudat sau de... Constatăm situația la zi. Constatăm că Donald Trump a câștigat alegerile cu mai puține voturi decât a luat Mitt Romney pierzând în fața lui Obama. Constatăm că Donald Trump a câștigat alegerile cu 15% votanți noi. Votanți noi nu din motive de vârstă. Deci nu cei care au împlinit în ultimii 4 ani vârsta și care au ce vorba de votanți care n-au fost niciodată înregistrați. De altfel, dacă vă uitați pe structura vârstelor, veți vedea că la zona de vârstă 18-25 de ani doamna Clinton a câștigat cu o marjă foarte largă. Problema intervine și structura de vârste ne spune, de multe, ne spune destul de multe lucruri pe zona asta. Deci sunt votanți noi. Și ieri vorbeam aici despre trei dintre categoriile care, pe care Trump le aduce la vot sau le readuce la vot în alte cazuri. De asemenea, mai trebuie marcat faptul că această Americă care a votat, a votat pe și aici cred că e zona în care trebuie să salutăm, eu personal mă înclin în fața celor care au gândit care au gândit, au identificat în primul rând aceste zone de vot pe care le pot aduce la vot au identificat tactica de, de luptă pe care și electorală pe care aveam în mică măsură posibilitatea să o știm nefiind în interiorul mecanismului de acolo iar tactica a avizat două puncte în primul rând să las votanții democrați ai doamnei Clinton... Deci votanții democrați virgulă și ai doamnei Clinton în mod virtual acasă și să aduc America nouă al lui Trump, riscând însă să lasă acasă foarte mulți republicani. Dacă comparăm cele două voturi și votanții noi, vedem că o cantitate destul de mare, mergând spre o optime până la o cincime, din votanții republicani care l-au susținut pe Trump nu sunt votanți al lui Romney acum patru ori. E vorba despre diferența de 15% votanți noi și de diferența de voturi a lui Romney în fața lui Trump în cele două confruntări. Mutanți Dar adică s-au venit așa cum se așteptau, 17-18 milioane sau s-au produs câteva surprize? S-au produs câteva... Despre asta vorbeam. Despre diferențele în ceea ce privește statistica celor care au venit la vot, despre noi votanți, despre ce America l-a votat pe Trump. Și acum, câteva concluzii preliminare pentru că suntem după momentul respectiv și cu instrumentarul sociologic pe care ne-l oferă încă o dată cea mai sofisticată mașinărie americană, dar care, iată, ne-a oferit instrumente de analiză aseară cu patru ore înainte ca Donald Trump să se Uh, profileze ca viitor câștigător pozi într-o poziție cu totul opusă față de momentul uh, de dimineață de ora 6. Deci, practic, s-a produs acea mișcare tectonică care a inversat situația arătată de instrumentarul la dispoziție, de cercetări Când sociologice. Când a fost, în la urmă, spirala tecerii de... De la care s-a făcut referire încă de acum o lună de zile? Uh, spuneam că era greu de, împreună cu Dan Dungaciu, că este greu de identificat și că era undeva marcată în jur de 15%. Faptul că am 15% noi votanți s-ar putea să-mi dea o indicație, însă din nou, lucrul acesta se validează doar prin studii directe asupra celor care au venit la urne. Din studiile pe care le-am văzut până la ora două când am plecat de aici, toate studiile arătau doamna Clinton este președinte, iar probabilitatea, dacă vă aduceți aminte că ne-am uitat împreună yeah. pe datul, erau 88 până la 90% doamna Clinton președinte. Dimineața la ora 6, când balansa seră, Donald Trump ajunsese la 70 și 80, ulterior s-a validat 100% și a devenit președinte. Acest tip de, de baleiaș ne arată, pe de o parte, faptul că instrumentarul cu care lucrăm, nu mai este potrivit, nu este suficient de rafinat sau ne lisesc niște nu, instrumente dar putea ca pur și de natură calitativă. Cetățenii să nu răspundă. Și acest lucru nu să fie o teamă de sistem, o anumită teamă deci, de spirala, face... spirala tăcerii. Nu e suficient de mult. Pe de altă parte, înseamnă că n-am descoperit instrumentar suficient de bun pentru a putea să investigăm și această componentă. Și cine a, cine nu a e normal. fost coziile? Că eu sunt preocupat de cozi de vreo 2 ani în lunile da. noiembrie și mă interesează totuși acele cozi care au fost la secțiile de vot. Vă reamintesc, doamna Clinton a câștigat votul popular. Doamna a Clinton a, a mobilizat vreo... electoratul, de mii, de de a mobilizat electoratul, în special minorități de culoare, dar l-a mobilizat în statele care, pe care deja le câștigase. A câștigat deci a cu marge foarte mari. Exact. A câștigat cu marge foarte mari. în luat multe voturi în statele în care a câștigat. Statele în care, în care, în care și nu îi mai folosea la nimeni. Exact. Deci mobilizarea hispanicilor în state care deja erau marcate. Mobilizarea și o lipsă de mobilizare. Pe aici e vorba de organizare. Exact uitați aici, pe mutie, domnul ministru da. Diaconescu că a fost dincolo, o chestiune de și de domnul Dungaciu. Domnul, o chestiune de, de analiza. Dar acolo da, de elementul acesta a mai existat un element care este nou. Democrații au pierdut Pennsylvania. Pennsylvania care era un gând. stat solid democrat și care este legănul uh, uh, originilor uh, ideilor de Cheia este Florida. Bun. Și în Cheia care a fost a fost și spectaculoasă inclusiv deci, uh, a fost Trebuie deci instrumentarul trebuie revizuit, -a. nu mai este potrivit cu analizele pe care le facem și cu realitatea în de primul acolo rând. la urmă va să mergem pentru că aici sunt oameni Deștepți, și oameni care spun lucrurile adevărate și nu se ascund după idei. Limbajul, uh, mesajul lui Donald Trump, principalele teme atinse. Pe, da, pe Asta trebuie analizat până Haideți, la urmă. Da. Da. să mergem pe elementele funcție. Mai am două, s, rog, două idei. O la... idee este faptul că acest vot ne arată nemulțumirea profundă a Americii față de modul în care trăiește. Dacă vreți să fiu foarte exact, a Americii care a votat, pentru că dezinteresul unei Americi care n-a venit la vot este în egală măsură venit? O de milioane, de milioane de a unei de situații multinaționale. De da, da, s au, nu că -au din venit din avion nu în scris avion, îmi în produc, în produc Ei nu erau veniturile, la pot să circul bine mersi, veniturile nu mă interesează statul american. Mă interesează cine va fi ales dacă nu mă afectează. Deci există și această categorie care a rămas acasă dar ajung la al doilea punct care mi se pare relevant. Cred că cu această ocazie închidem subiectul care era discutabil apropo de democrația americană, cea a dinastiilor, a familiilor sau dacă vreți, a unei monarhizări a politicii americane. Doar anumite familie, doar anumiți, conducători, anumiți cunoscători -a puteau în Europa de asta. acolo. Și avem familia Kennedy, Kennedy deși de în altă zonă, E în altă zonă istorică. Avem familia Bush, succesiunea tată-fiu și eventual candidatura celuilalt fiu. Și avem, a, iată, familia Clinton, dar aia aș mai subinea un lucru. Deja în această campanie toată lumea vorbea despre perspectiva doamnei Obama. De a, de a... Deci, creăm o, o nouă familie. Totuși, democrația presupune ca resursa să vină într-un spațiu mult mai general, și mai există un element pe care nu pot să-l detașez, trec peste acuzații, corupție, nu trec. În sensul în care nu vreau aici să mă opresc, ci asupra faptului că politica produce foarte, foarte multe venituri în Statele Unite, produce oameni bogați. Ei nu sunt angajați la asta. A fi în politica, a strânge fonduri și a intra în tot acest mecanism, a generat mm. să explicați clar asta, distinți și invitați, pentru că le dați idei celor din România care să zică putem da. intra săraci și să terminăm bogați cu un Pai sfert da, de miliard. Să întâmplă în România... Da. Vă rog, domnul Dumnezeu, să da, completez aspectele sociologice. Să apoi o surpriză. Acei 15% pe care s-a făcut vorbire aici, noi am mai spus și ieri și în alte emisiuni Candidații antisistem aduc anti antisistem. Deci era, era predictibil că vii nu se știa câți vor veni, cât se vor înregistra, mai bine spus. 15% e un procent mare. Deci dacă Trump a adus 15%, este clar că acolo ține de ecuația lui personală. Nu este Partidul Republican. Deci dacă vor face republicanii o analiză acum cum s-a votat și cum au ajuns ei să aibă și președinția, și senatul, și camera, deși la Sfânta Parlamentară majoritatea este destul de, de precară, atunci sigur că uh, Donald Trump va, va căpăta în partid o poziție mai importantă decât, uh, mă rog, mulți, oricum de o, o cu partidul Indiscutabil. Dar eu spun că acest 15% sunt votanții lui Trump, aduși de Trump, nu de partid. Absolut de Aduși de persoală. el, de persoana lui, pentru și că de erau lui vo a, a, a, votanți antisistem. Da. Ei au venit pentru asta. A doua chestiune, spirala tăcerii, cum să o contraie sociologii. Nu ai cum să o contraie sociologii. Din simplu motiv că de fiecare dată, în societățile noastre, la diverse intervale istorice, există la un moment dat anumite, hai să spunem așa, opinii împărtășite și acceptate. Și există niște opinii care nu sunt acceptate La noi și nu să percepute prin comunitate. Nu percepția noastră inacceptabilă. Sigur că pe cele alea le spui mai greu. Sigur că pe acelea nu vrei să le rostești public. Și de fiecare dată astea se schimbă. Acum, probabil că părerea lui Trump, presupunând teoretic, se va instituționaliza, va deveni mainstream și va apărea altele care vor intra în spirala cât de, cât de mult poți să mainstream. simți asta, și deja în America s-au făcut niște estimări, deși anumite case de sondare mai apropiate de Hillary Clinton încercau să sugereze că, de fapt, fenomenul nu va fi așa de periculos. Pe analize făcute, diferența între sondajul de opinie la telefon și sondajul online, când la telefon, mai puțin elector, mai puțin votanța lui Trump declarau că votează pe Trump decât online. Adică cu cât erai mai aproape în dialog direct cu interlocutorul uh, sondorul uh, de Rigoare, atunci cu atât aveai tendința să nu spui uh, despre Trump. Trei, apropo de uh, cum s-au mișcat cifrele, sunt foarte multe uh, lucruri pe care trebuie să le repetăm aici apropo de indignarea uh, unei doamne. Paradoxal, 42% dintre doamne l-au votat pe Trump. Deci, în pofida ceea ce se credea, în pofida ceea ce se spunea, electoratul în probabil, de 42% a votat cu Donald Trump. Deci, acolo e ceva dincolo de retorica lui Donald Trump, în... în dacă, e dacă că este pozitiv, eu, problema, acios, subliminal, doi, ceea ce bă, înseamnă puternic, poporul american. Nu știu, că mi-e greu să dau explicații chiar de... de, de de, de sofisticată atât de repede. Le Doi, a a, -a hispanici. Populația hispanică. iertați populația no, hispanic. hispanică a votat în proporție aproape o treime... Nu, de fapt... 88% apro... a votat. Cu... Nu, nu, nu afroamericanii sunt singura comunitate care a votat radical. radical în, Trump. A, Trump. La, hispanicii... la, în cazul a hispanicilor celuia. a fost cea mai mare sfârșită. La la Florida, 30%. A votat. De 30% deci e hispanicii mult. Mai mult de o treime a votat cu Donald Trump. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că au fost foarte multe lucruri pe care cifrele ni le arată, că n-au stat chiar așa cum mi se pare nouă că au stat. Toate femeile, toți ispanicii, toți oamenii, uh, toți oamenii fără bani l-au votat pe Donald Trump și bogați au votat pe Hillary Clinton. Pe asta este o, o naivitate. Ah, cifre, cifrele cifre spun foarte limpede. Populația, singura populație majoritară de unde și-a extras voturile Hillary Clinton este cea venit anual de mai puțin de 50.000 de, do de, de dolari. Între 50.000 și 100.000 și peste 100.000 au votat majoritate cu, cu, cu Donald Trump. Deci repartiția asta chiar atât de simplistă face sigur ca lucruri să fie mai complicată în State Unite. Adică nemulțumirea e puțin mai, mai, mai larg și mai neomogen distribuită. Deci nemulțumirea e profundă și nu este alocată unei pături sărace, needucate sau mai știu eu de ce fel. Complicația din Statele Unite face și mai complicată problema rezolvării acestor tensiuni. Trump va avea și această sarcină. El a simțit că s-a cățărat pe un val puternic, pe care acum trebuie să-l gestioneze. Discursul e, lui, fi, discursul, bine, discursul lui este exact Bă, această nu, tentativă. Nu, de nu, al... e, chiar așa, nu deci e, e chiar așa. 65 hispanii la 20. Nu e vorba despre America. 30%, uh, despre 30 America. Uh, Care America? Stați un pic. America lui Trump e mai mică decât America lui Hillary. În ce sens geografic? În sens demografic? În, în, în sens numeric. 200.000. Da. De ce este mai mică? Ca volum. Da. Deci, asta, asta e cifra, nu Zero am inventat-o eu. Mai limbo limbo limbo. multă lume a votat cu Hillary decât a votat. Deci de mulțumire, asta uriașă din toate sferele mai puțin chiar este mai puțin de jumătate. Deci jumătate din America din cei este care au votat. Care au votat, nu mă refer la cei care n-au votat. Deci, să facem mai multe straturi aici. Că nu, America n-a fost atât de anti-establishment și împotriva lui Hillary Clinton. Pe numere, pe numere, pe cifre concrete, pentru că au votat mai mult cu 200.000 decât au votat pentru Trump. Deci n-a generat ai... atât de multă susținere pentru el la votul popular. Da. Hillary Clinton a câștigat votul popular. Ca a câștigat statele Swing și mai ales două state sunt și care au, uh, Doric. au Doric care, Este Și nu e adevărat că la dimineața, că au balansat cifrele, când am plecat de la Rare și eram convins, Că Donald Trump câștigă, pentru că am văzut uh, Florida. Și după aia când am ajuns din nou la American, ce am văzut... Era tristețe. Era tristețe și apăruseră și uh, primele estimări Pennsylvania, Iar Trump creștea vertiginos, pentru că se număraseră niște county-uri care erau albastre, uh. dar după aia au început să vină grosul și dacă ați văzut harta păcantii în Florida, Florida este roșie. Ca coadă în afară de Miami și câteva Ia, mai uh, orașe mai a fost Și a fost o bătărie foarte palpitantă. Două ore s-a numărat acolo, iar am câștiga, sau... câștiga și s-a apropiat până la trecut botte. în față. Deci era foarte clar că fără, Pensil fără Florida cu 29 de mari electori uh, și fără Pennsylvania ulterior, Hillary n-avea cum să câștige. Putea să ia votul popular și cu 3 milioane în față. Aici s-a spus că dacă Florida va fi câștigată de Hillary, pentru că 29 se și dacă mai era... nu, pe Silvania, da. încă 24. Da. Ori împreună, dacă le adunăm, fac aproape 60 de mari electori, dacă îi scazi de la, de la Trump și îi adaugi la... Deci asta, ca uh, idee, ca percepție, deci nu aș merge pe ideea asta, sigur că ea este reală pentru un de eu -a al, al acolo. Lui, ai lui Trump. Cine l-a votat pătrancă? Și asta este întrebarea și ați discutat probabil foarte mult aici și nu vreau să repet. Totuși este adevărat pentru că avem uh, ce se încetățenește această percepție care este și în România, probabil și în alte țări. Sunt două realități paralele care nu se suprapun. America Maritimă coasta de est și coasta de vest este albastră de la granița cu Mexicul la granița cu hmm. uh, Canada aproape se da și harta Pacificul este da. albastru, aici uh, surprizele, adică Florida și ce. Uh, această America deschisă, foarte deschisă foarte comercială, finanțe, bănci uh, globalizare pentru că și, vine America, profundă și de... America de țărână de pământ, a lanurilor nesfârșite de porum, nu? Cu oamenii care, într-adevăr, au venit mic, sunt albi și pe... sunt perdații globalizării. Da. Deci au un venit mic, sub 20.000 de dolari pe an, între 20.000 și 30.000 de dolari pe an, deci undeva la 2.000 de, de dolari pe lună. Asta sărăcie, Ceea dintre... ce este foarte puțin. Pe studiile Bloomberg, albi, nu ies din comitatul lor, gradul de educație este scăzut, bineînțeles, foarte religioși, cei care depind și au viața construită pe valorile bisericii, din care aparțin, că sunt evangeliști sau mai știu eu ce sunt baptiști și toate denominațiunile de acolo. Și, bineînțeles, oameni care nu au avut mult de a face cu străini, cu emigranți. S-a vorbit despre faptul că atunci când Donald Trump a fost nominalizat, este, de fapt, un candidat sortit să piardă un practic și si se face loc și lui Hillary Clinton. lucru mai vreau să spun. Asta s spus să spun. de nenumărător. Analiște nu... occidentale, analiște americane, analiște de aici, din România. Și aici, într-adevăr, deci este președintele care va intra în funcție în 20 ianuarie fără niciun fel de problemă cu toată legitimitatea, pentru că este sistemul de vot american. dar și recunoscut de Hillary Clinton și vreau să remarc discursul ei de astăzi, pentru că a fost un discurs cumpănit și înțelept, în care a spus să dăm șansa lui Donald Trump să arate că va fi un președinte și sper să aibă un mandat bun pentru toți americanii. Însă, trebuie să recunoaștem că acest balans foarte fin, care a dus la câștigarea pe ultima sută de metri a președinției de către uh, Donald Trump, a fost serios influențat de uh, FBI și de modul în care a gestionat această problemă în ultima săptămână înainte de confruntarea uh, decisivă din 8 noiembrie. Vreau să, să remarc rău. o chestiune. Noi am primit o lecție de la electoratul american și dacă îmi dai voie să spun puțin paharul ăsta, am să vă. Ia, se vede că au 200 de ani de democrație, pentru că în sistemele democratice, politica funcționează exact pe sistemul vaselor comunicante, din fizică. Dreapta, stânga și electorat. Niciodată într-o democrație alternativă nu se lasă ca valul de nemulțumire sau cantitatea de energie negativă să spargă unul dintre vase. Și atunci electoratul odată la 4 ani, odată la 5 ani, are posibilitatea să schimbe butoaiele, sub supapele faptul că electoratul simplu american a înțeles că 10 ani, 8 ani de democrați aflați la putere ar putea să-i sudeze prea mult în combinație și prea mult în corupție. No. Corupția este totuși un fenomen generalizat. Mie îmi dă un semn că electoratul american Că blamăm noi sau că-l lăudăm noi dar nu este de, blamat, matur, e de constatat. Este nu mult mai matur nu decât, mai decât, decât, decât, decât alt. Alt. Noi nu ne putem compara. Acum să le dăm noi, cu 27 de ani de democrație originală, lecții de democrație Statelor Unite, iertați-mă, mi se pare un pietan. Nu, dar cine a dat lecții? Nu, nu, noi, în general, nu, românii noi, Românii, am tentația. constatat. Nu cum noi au votat platou, ce domeni, cifre s-au votat. A, a, ați făcut așa un parcurs în tuturor emisiunilor despre alegerile mele. Eu le-am făcut. Am stat acasă ieri și m-am uitat. Domne. am avut democrație născut pe teritoriul. Este asta cu 27 de ani de democrație originală. Am văzut zilele astea, iertați-mă. Și atunci. Fătuce, nu, la la nu. nu. La nu, la Boc, Boc, nu. Dar, nu, dar și la acest post de televiziune am văzut multe enormități. Da, stai păcumere. puțin, că e alături, de noi, e, e alături de noi Gigi Becali, că tot ai făcut referire și am vorbit, astăzi s-a vorbit așa. pe toate posturile de televiziune. Îl întreb dacă va candida la președinție și o să vină cu o dezvăluire uluitoare despre wow. uh, România și posibilitățile ca la un moment dat. Donald Trump să ajungă cu afacere și în România. Bună seara, domnule Becali! Bună seara! Domnule Becali, Domnul... ați urmărit alegerile americane? Că v-am auzit comentariile. Domnul Bogdan, știți care e problema? Eu am intervenit la celelalte televiziuni, dar la dumneavoastră mă eclipsează pentru că acești oameni sunt oameni de elită de politică externă și internă și mă explictează emisiunea dumneavoastră, așa că n-am ce să comentez eu. Ba. Nu am ce comenta, aveți așa de specialiști. Nu, nu, aveți pentru că dumneavoastră simțiți, simțiți lumea și vă exprimați exact așa cum simțiți și pe lângă asta, astăzi ați fost pe tot ce însemna media din România, ce se întâmplă dacă Gigi Becali, care e un om bogat, este un miliardar, așa cum Donald Trump este e, acolo, a făcut bine. politică, va intra în politică? Bine, am să vorbesc atunci, nu mai am... Mulțumesc! Vă rog! Vă rog pe domnul Oreste, și nu vreau să intru în mare polemică cu dumneavoastră, Domnule, v-am că dacă ați fac. fi candidat cu Udrea, vă votam. Acum ați fi și cu lumea să intrați în polemică cu mine, pentru că v-am spus sincer. Nu vă simpatizez foarte mult, nu, dacă ați fi domnule. candidat cu Elena Udrea, vă votam cu ochii închiși. Domnul, domnul Ores, mă rog frumos să nu mai faceți mie biografii. Vă mă rog din suflet, dacă se poate. Dacă... Nu o să din date publice, domnule Becari, n-am ficționat cu nimic în biografia dumneavoastră. Da, vă rog frumos. Să nu mai faceți mie un portret Da? Ați încercat să o faceți și nu mă onorează. Nu vreau să intru în politic, da? Vă rog frumos, să fiți sănătoși, iertați-mă dacă v-am părat cu Nu am... sunteți iasi, băi. sunteți Domnul ora cu asta. Aveți acolo pe domnul Deaconescu. Domnul Deaconescu îl primez, îl respect de câte ori îl aud vorbind. Pe o politică mă uit la ascult, pentru că, în opinia mea, este unul dintre cei mai mari cunoscători și de politică, un om, mult, un om care îl admir și îl prețesc. Și mulțumesc acum, că n-am avut ocazia niciodată, că am înțeles atunci când s-a pus problema de gracierea mea la președinție, când a fost pentru, a dat un vot pentru gracierea mea. Da, acum, metteți dumneavoastră, aveți pe domnul Dungaciu, domnul Dungaciu iar vorbește foarte tehnic, îl admir, un mare cunoscător, dar astăzi cred eu că a, a creștit puțin, punând, domnule, că vezi, doamne, primul dosar al lui Donald Trump face Rusia. Nu se pune problema de așa ceva. Îi spun eu, un necunoscător și un începător în, în politică. Bun. Aveți acolo pe domnul Neantru pe care îl felicit, îl admir. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu e neapărat a cunoaște și așa. Mai important este să simți. Iar eu am simțit asta și tu și ce am spus înainte că va ești Trump. Iar acest lucru l-a simțit și Neamțul Mihai, pe care îl salut. Probabil l simțit asta pentru că pe noi știe domnia sa. Când era în emisiuni cu Șova pe la Realitatea TV, îl bățea Șova tot timpul. Și era prieten, că el nu-l cunoșteam. Îl sunam pe Șova după emisiune și spuneam, băi Șova, l-ai bătut chiar pe neamț. Dar uite care e treaba. Mie-mi place că că ele cu băsescu, dar eu tot pe el îl iubesc mai mult ca pe tine. La un moment dat spune, doar Rubeca, le știi tot mă sunt, nu că nu-l cunoști, știți că ești prieten cu mine, te bucur că dar iubești pe el mai mult decât nu-l cunoști. Eu zic, e vocea Sfângelui, e vocea Sfângelui și vocea lui Radu Cir, care ne cheamă împreună, în dragoste de frate, în Hristos. M-ați înțeles? Păi vedeți dumneavoastră oamenii care simt la fel, neamțul pe cali, simte la fel, aceilalți oameni care cred mai mult în alte lucruri decât credem noi. Pentru că vedeți dumneavoastră, spuneți, domne, cum a ajuns. Nu vreau. Acum să-l supăr pe Domnul de pe care îl foarte mult. Dar totuși, după ce... A criticat prima bătălie în Partidul Republican. Nu mai trebuia criticat prea mult Trump. Acum a și criticat elegele ca președinte. Păi omul e miliardar, omul conduce mii și mii de oameni. Și lumea ta scrie acolo ucenicie. Păi domnul Rares Bogdan, păi ucenicie în America, păi omul ăsta a condus... Sunt ce și mii de oameni, are afaceri de miliarde de euro, ăsta e ucenic. Cu ce până la urmă să facem o comparație, dacă vreți? Cu ce era mai deștept George Bush decât Trump? Că e la ungea mica lui Trump il îl criticați pe Trump. Cu ce era mai deștept? Hai să spunem că avea, era mai comunicativ ăsta uh, Obama. dar. În ultimul an de zile, americanii nu mai suportau, abia așteptau să scape de el. Și erau mai deștept? ceilalți președinte americii decât Trump. El de blama de atâta. Domnul Becali, Ce? am o întrebare pentru dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Vreau să vă întreb, pentru că sunteți antreprenori și om de afaceri, din punctul dumneavoastră de vedere, care este atul lui Donald Trump? Outsider, venit din afara sistemului, ce aduce un om de afaceri într-o poziție de conducere? Care este abilitatea lui? Care este plusul? Domnul Neamțu, s-a săturat lumea de vorbă. Oamenii vor fapt oameni care fac cu care vorbesc. Asta este atul lui Trump. Face și nu vorbește, sau ce vorbește și face. Asta este atul lui Trump. Uh -huh. Și mai este încă un atât pe care l are Trump. Trump, deși nu știu în ce condiții, că nu sunt de acord, s-a despărțit de prima, de-a doua nevastă, dar el a știut familia unită, el a reținut copii lângă el. În mine m-a încântat atunci când a ieșit să prezinte familia lui. imediat dată l-a fost pe lui pe care probabil iubește cel mai tare, pe care spetele, băiatul cel mare și nevasta lui... Are o familie impresionantă. mai când iese cu familia lui numeroasă, impresionează. Asta este Trump. Dar acum ce-l noi sau ne apucăm noi acum că mai văd pe la alte televiziuni să mă și domnul Deaconescu, și domnul Dungașu? Pe care repet, îi stimez, da, dar totuși, hai să nu mai fim pe nimic. Ne apucăm acum dând lecții noi lui Trump. Ce lecții sau ce? Ne bat ne... Noi mai deci, Doamne, ce grijă avem noi acum pentru Trump, cum va conduce el America, sau ce griji avem noi pentru America. A, să știe Trump mai bine ca noi, ca mai bine decât toți noi noștri să conducă America și nu va face ceea ce a spus. Ce a spus în campanie electorală a fost pentru a atrage voturi, pentru a fi puțin mai eccentric, dar el nu va face lucrurile alea. Va face, probabil, dar numai 50% din ceea ce a spus, apropo de extremit. Da, domnule Eu, Becali, e adevărat da, că da. Donald Trump a vrut să facă afaceri în, în România? Nu este relevant că a avut, a trimis trei americani și un român care au fost la mine la palat, m-am întâmplat două cu ei, am negociat, vreau să construiască două turnuri, 200 de milioane de euro în România, pe un teren al meu. Puneau atunci, am negociat cu ei și au spus că se nu se vor numi, că s-au interesat cu cine se facă, și au înțeles că de acolo, după un studiu de piață și după studiu mai multe informații, Becali este omul care se poate face afaceri în România și care este om de cuvânt și mai multe lucruri. Dar nu vreau acum, că normal era să mă cu de atunci. Dar au vrut să se numească Trump pe și a am spus nu, în țara mea. Numele meu va fi în față, Becalii Trump, altfel nu se face. Și așa a căzut afacerea, da. că n-ați vrut, vrut să se numească Trump Becalii. A spus Becalii Trump și l-a anulat afacerea, practic. Nu știu, nu vreau să spun că de asta, dar eu v-am spus că asta a fost o condiție a mea. Da? Asta a fost o condiție a mea. Da? Dar știți care e problema? Vă rog. Vreau că e ce simbolizează aceste alegeri. Simbolizează faptul că de acum încolo oamenii care vor fi votați vor fi oameni care sunt oameni faptelor și nu oamenii formelor. Pentru că poți să ai oricâte câte sute de diplome și școli în alte. Degeaba, dacă n-ai bărbătie, n-am avut noi n a avut cu școli, n au avut politicieni, cu, cu școli, cu diplome, cu toate școlile. N-au avut bărbăție, n-au avut gritudinii de conducători, n-au avut car, ca să nu s-au născut ca să conducă neamuri. Și atunci, degeaba, asta n-au avut noi. Da? Probabil peste 4 ani sau peste 8-90 ani, probabil vom avea, atunci când vom începe de la zero, o clasă politică frumoasă, pentru că vedeți dumneavoastră, stai, domne, hai să votăm rău cel mai mic. Eu acum am învățat din învățăturile Sfântului părinți, că ce e nedrept puțin, e și mult nedrept, ce e mic, puțin rău, e și mult rău. Eu nu mai votez rău mai mic. Eu vor votez finele, vor nu mai votez rău. Vor vrem o clasă politică bună și curată, vor nu mă mai interesează deloc să mai votez. Da. Inteles, da, vă, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru intervenție și pentru. Lucru, eu da. Îmi cer scuze. Și a, vreau vă rog termin, că vreau să, a... să fac o, o scurtă scu pauză găsus, și am să vă întoarceți. Dar vă a... întoarceți 15 minute. Ați, pro... Ați promis 15 minute după și după aceea mergeți. Da. Ne... Pauză da, pusăară da, okay. și revenim, bine. Cu... Bine. revenim uh, în direct. Cristian Diaconescu alături de noi Ion Meioniță alături de noi de asemenea profesorul Chifu Laura Chiriac Mihai Neamțu Dan Dungăciorescu este Todorescu care în 15 minute ne părăsește are nu alte altă emisiune ci o dimineață pleacă dar vă rog domnul Neamțu să. o da, scurtă o scurtă observație legată de ce a spus domnul George Becali mi s-a părut interesant fiindcă cu adevărat avem o noutate da Donald Trump vine ca antreprenor și ca om de afaceri Ceea ce nu am mai văzut de foarte mult timp. Poate dacă ceilalți uh, nu, participanți. Nu vine, a, a fost o discuție, fost. dar nu că vine acum nu președintele a nu, a nu, a zic că vine la Casa, că la casa acasă acasă. Albă cum a, nu a mai avut un asemenea, intenția lui, da. un asemenea președinte. Deci nu cred că am mai avut în ultimii 50 de ani un președinte care să vine direct din mediul de afaceri, fără niciun Correct. stagiu făcut într-un partid politic, un om care nu este universitar precum Barack Obama, nu? Domnul Becali spunea oamenii faptelor, nu oamenii cuvintelor, așa este. Bill Clinton avea și el o pregătire de avocat, doamna Hillary Clinton avea pregătire de avocat, domnul Obama avea pregătire de... iertați-mă, Hillary Clinton, Barack Obama și da, Bill Clinton, toți aveau pregătire de avocat, iată, nu vreau să denigrez o profesie, a venit omul faptelor. De ce e important lucrul ăsta? Pentru că cred că vom avea un work alcoolic la Casa Albă. Domnule vom avea Domnule un om. A primit pe tavă un imperiu de la tatăl lui dar l-a făcut zop și l-a crescut din nou lăsați-mă, lăsați-mă, lăsați-mă să nu-l facem pe Donald Trump analfabet, el a făcut economie eu vă las cu noastră să explicați afera lui, eu vreau să spun altceva nu ne spui nimic, spun doar că a primit de-a gata, de la tatălui, foarte mulți bani, mulți au primit de gata și au prăbușit ce-au primit, au distrus o moștenire unii au știut să o crească alții au știut să o distrugă, din fericire acest om a reușit să crească valoarea. A, a, a, a, si a, a, a este, lui averi și întrebarea este evident dacă era Hillary Clinton președinte 60% era taxa pe moștenire deci statul lua 60% din ce, ce ar fi dat tatăl din fericire lucrul ăsta nu se va mai întâmpla și si întrebarea este ce aduce un antreprenor la Casa Albă și si eu cred că trebuie să observăm două atribute ale acestui uh, Donald Trump al acestui președinte omul este street smart omul este conectat la sensibilitățile, preocupările de, de rând, de jos chiar, ale muncitorilor dintr-un dintr șantier da? de construcții. Omul știe să vorbească cu muncitorul de rând, știe ce vrea să citească, știe ce bancuri, ce glume, ce imagini mai consumă din când în când și omul străzi În același timp este și capabil să facă față la conversații de salon. Street smart și în același timp om de salon. În același timp aș mai observa ceva. A reușit să impună și un set de valori care l-au făcut cu adevărat interesant pentru o zonă pe care am fi ignorat-o. Revelațiile Wikileaks, de pildă în care John Podesta, conducătorul campaniei lui Hillary Clinton, își bătea joc, efectiv, își bătea joc de sensibilitățile, citez, retrograde ale catolicilor, l-au costat foarte scump pe domnul John Podesta și evident pe doamna Hillary Clinton. De ce? Populația latino din Florida, statul cheie, a ieșit masiv 30% plus în favoarea lui Trump pe valori, nu pe chestiuni rasiale, pe valori. Ei sunt catolici, ei sunt pro-life, în opoziție cu poziția pro-choice uh, a doamnei Clinton, ceea ce îl face pe Donald Trump un personaj interesant și din punctul de vedere al, repet, unui discurs despre valori s tot vorbit despre efectul globalizării cu o negativă, mai ales pentru țările mici și țările sărace, dar uite, noi românii avem cumva așa o măiestrie de a putea extrage un tip de beneficiu și din această globalizare. Donald Trump, să știți, a câștigat alegerile din Statele Unite cu sprijinul, și nu o să mă fere să spun, cu un sprijin foarte consistent românesc. Nu mă refer doar la cei din diaspora sau de la românii, dar mă refer și la hackerul Guccifer. <laughs> Numele lui este... fiind Marcel Lazăr. Marcel Domnul Marcel Lazăr, da. un itist uh, ilegalist, așa, dar foarte deștept, aproape genial. Mă mir că nu a fost eliberat și racolat de CIA, FBI sau cine știe poate că a fi fost. Ideea că că alegi, dacă mail sau mailul alternativ al doamnei Hillary Clinton n-ar fi fost parte de acest român iscusit electoratul și <hî>, presa mainstream și tot aparatul care a construit campania electorală a doamnei Hillary Clinton n-ar fi avut nici emoțiile și nici dezodământul ăsta trist și figurile astea căzute. Cred că -a domnul Bici serverul, suher... a spart mail-ul. Nu, mail-ul. Mail mail nu, mail-ul. a spart nu, mail ul Nu, mail-ul. Nu, mail-ul. Nu, e o alternativă care avea a, un mail de aici. A... Da. A clarificat da, lucrurile. Dar, Iar el e în pușcărie pentru că a încălcat legea. Da. Ce a făcut el în România? Am strădat ce e România. Am și o întrebare. Hai. Un român sparge mail-ul unui civil american pentru că doamna Hillary Clinton nu era în aparatul administrativ la vremea respectivă. Era o persoană fizică. Da? Senator. Păi, dar aproape o persoană fizică. Mm. Și totuși... Ai și să fiu așa persoană fizică și totuși, în, Statele nostru, în Statele Unite. Hackerul nostru face pușcărie pentru asta. Mm. Niște cetățeni străini, izraelieni, au spart mailul unui procuror, șef de instituție importantă în luptă anticorupție. Și fac pușcărie. Și nu fac va păi, Sunt cu suspendare. Păi, asta este înțelegerea. Și în America funcționează înțelegerea cu a -a procurorul și judecătorul. De -i, de -i. A, și un lucru a, și am Cineva al... va face, totuși. Păi da, nu, dacă colaborezi, sigur că asta a fost înțelegerea. Trei ani cu suspendare, dar i au colaborat cred că n-ar să ne îngrijorăm apropo de... și m-a preocupat chestiunea asta pentru că am observat că se construiește în continuare teza, domne Trump este coincidență cu sfârșitul lumii. Adică este sinonim alegerea lui Trump cu prăbușirea uh, planetară. Și că rușii, din momentul ăsta, își vor face de cap pe unde vor dori. Să nu uităm totuși că România, pe lângă faptul că este un partener strategic a Statei unite. plătește. Plătește mult aia pentru a fi membranat. Nu, tot timpul ar fi trebuit să plătim. Obligativitatea de a avea un PIB de 2% alocat forțelor armate este o chestiune care a fost asumată cu mult înainte. important. ce nu vi se pare important că după Planul Marshall, după ce americanii au susținut creșterea economică Devalizate de război, nu vi se pare totuși firesc ca o Germanie care are o putere economică mare, pentru că își dorește Germania o armată proprie. Anglia a ieșit din Brexit. dom'le, dar Franța? Franța. N a ieșit deloc. Italia? Domnule, a, a ieșit. Teoretic nu, nu mai ieșit nu, nu, ieșit nu din și nu. a Dar a ieșit din Constituția Europeană. Dar Europa trebuie să-și construiască o armată. Mm. România mm. nu ar trebui mm. să mai taie din pensiile și salariile militarilor, ci America. mai mult decât atât ar trebui. Domne orice națiune. Stați o secundă. Trump a venit pe discursul pe care l-a remarcat uf. foarte bine domnul Neamțu. Domnule, Borders. Nation is mean borders Plus Și atunci cine îți apără Veteran. frontierele? Dar America noi... nu apără doar frontierele noi... ei Adic Și noi, am pus... noi suntem frontiera ei I-a convenit să extindă noi frontierele Noi am pus pe butuci sub o anumită directivă pe care o să o explice mult mai bine Domnule, mine... am zis râdeți, suntem un spațiu nu, de aliați. Eu nu, nu de dumneavoastră, râdeam de expresiile fuste ale domnului aici. Oreste. Nu, aveți dreptate. Am, am, văzut de la, am învățat de la domnul Trump că expresia sinceră crește <laughs> foarte mult în audiență și am zis să fac și eu să <laughs> vorbim. ne deschide vocabularul atunci. Nu, doamne ferește, nu, dar ideea este următoarea. Astăzi, nu ne mai putem baza că vine altcineva să ne strângă mizeria din fața curții, să facă curățenii mizeria pe plaja de, de la mama Să aici, vină da. pe port avionul numit România niște băieți pe plaje simbolii să zică, da, strângeți noi mizeria de aici no, pentru că, că folosim care, și noi această plajă. nu e de... Tu nu să ai tehnologia de a face de... F-35 de, de, de a face scut bani, decât banii de la NRP să-i mărească training-ul Sergiu la cum îl cheamă papițuiul. Gheorghe Stelian. Gheorghe Adică abistele. miliardele furate și Aleași băgate curate. în niște burți de da. cocalari sinistri Banii ăștia nu ar trebui totuși Bursa să Burți de cocalari care nu ți-asigură nimic. Și se asigură nimic, nu ți-asigură nimic în... <laughs> Și se mai duc. se un Doamne, stai o secundă Toți baronii ăștia mafioși și oligarhi din spațiul ex Au fost foarte mulțumiți că îi apără cineva Și nu pe banii lor Hai să ne înțelegem totuși Credeți că oligarchii din România, credeți că toți mafioteșii no, din da. România aveau o problemă e că îi apără unul, de oricine o armată e care... normal gata... la cap în România care să susțină subfinanțarea armatei cum a fost în România. O greșeală imensă. Alocarea banilor numai pentru pensii, salarii și alți bani 90%. Sau alte greșeli pentru acești oameni care și-au dus viața în Afganistan ce au și au făcut și asta acolo a, ce au făcut. Remarca ultima concluzie. Domne, poate că e nasol că a ieșit Ie din. că e nu poate știu. puțin și 2%. Eu nu știu dacă e Corrept. bine sau e rău. Dar faptul că se resetează cumva, dulcea asta ambiguitate și faptul că Dolce Farnientele sale elitei mondiale conducea către o pervertibilă intrat în perversiune, într-o decrepitudine, într-o decadență, știți, când domnului merge din ce în ce mai bine, își pune strugurile în gură, se așează într-o parte ca Nero și privește un spectacol dezolant de nuduri. <coughs> nu era de parte... Nici Europa bătrână de chestia asta, nici Statele Unite în deplinătatea ipocriziei dulci. Și atunci vine un diliu, resetează jocul și obligă cumva prin impredibilitatea. care să o toți, să un nu spunem... acum e președinte Da, diliu excentric. mi se pare oh, prea mult. Ok, hai să fim politică, Ricorid, Și mi a propus să seara să nu fiu. Obligă cumva toți jucătorii de la masă, că noi, hai să fim sinceri, noi avem pretenția să trăim la fel de bine ca englezii, să fim la fel de protejați ca americanii, să avem același salariu ca nemții, dar să o, dulce, să o ducem, să muncim ca nostru, și Să ducem în stilul nostru mioritic, doar să ne Asta bucurăm de zufug, dar noi să nu producem. Europa veche are astăzi. butonul nuclear, Franța se poate apăra. Și unde Franța Hollande, care de avea nu și poate apăra nu, cetățenii repete, de boiarafii britanici, ai eu știu că tu o simpatie mare pentru francezi. Bine, nu, Consider dar, că ceea ce reprezintă Franța, astăzi este, poate, este. Spune față spune lucrurile nu, nu. pe șleau, dar pe jumătate. Spune, de ce s apăr eu o, ce -o să nu nu sta... De, de acolo, poate, a nu, știu, poate nu știu... Poate nu știu americanii numele acelei țări, dar Georgia vrea și ea NATO. Și noi vrem să fim înconjurați de, de tot, țări stabile, iar NATO nu e o alianță care s-a făcut peste noapte data, pentru uh, dolce farinete. Nu NATO UE. În NATO-UE nu se poate doar unii să se ocupe de problematica militară și alții doar de aia economică. Și, doamna, Aici, Chirac, mă Cine s-a opus, uh, opus extinderii NATO, cine s-a opus uh, în 2008, uh, cum să spun eu, unei ancore uh, americane în zona Mării Negre? Georgia. Nu, din țările europene. Nu, nu la cine luam... din, nu, din nu. țările să europene? să luăm datele de Germany. astăzi. Bravo, mulțumesc. Da, e păi e nu, foarte da, important. Deci nu e niciun secret. Uitați-vă puțin ce se întâmplă în Bulgaria. Și Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria. Uitați-vă care sunt nevoile de securitate ale României. Sunt de acord să ne apărăm eu cred, singuri. Eu cred că pentru politica de securitate europeană, cum a spus foarte bine domnul uh, Ionit aici, Germania are multe... Uh, lucruri de afirmat. să sărim aici la domnul Diaconescu. Nu, dar aici, nu, e lăsat, săriți, nu, mă, da, aici este o problemă. Na. Singur nu poți să te nu e ridic, Dar Nu mă ridic la Problema C este că, sigur, că te bazezi pe americani. Pentru că lucrurile așa au fost construite și America e singura subține. Dar e, e viabil uh. o armată europeană? Se poate discuta nu în cred. momentul Nu asta? cred. Nu Domnule cred. Diaconescu. Nu cred. E o discuție care... Poate prindă contur, poate prinde fundamente. Aici este vorba uh, de o intenție a nucleului dur și germano-franco-german. Da, uh, dar eu zic că o armată europeană în adevăratul ei sens, adică ceea ce ar însemna, înseamnă finanțare. Ori ai aberant să financezi două lucruri paralele? Da, dar ceva... poți să construiești structuri care să fie complementare. Da, domnule, da, domnule Ministru Diaconescu, va schimba ceva Donald Trump? Pentru că se discută mult în relația NATO. UE, NATO, în Europa, în avamposturi, ce aici însemnând țările, țările Baltice, Polonia, România și chiar Turcia. Bun. Uh, Declația de campă Nu vreau să intru într-o logică retorică, mă rog, legată strict de persoana lui Trump, pentru că nu am datele necesare. Uh, vreau să vă spun însă că în viața reală, cu permisiunea dumneavoastră, uh, Barack Obama a călcat în Europa de Est în două mandate. Deci, uh, haideți să păstrăm un pic proporțiile. Înțeleg că avem, mă rog, euforii partizanale. În sfârșit facem... Da. Deci, haideți să lăsăm un pic președintele la o parte. Și să luăm sistemul. Sistem. Exact. Pentru că acel sistem cum o fi el uh, practic România cu acel sistem are raporturile de cooperare. Și pe baza acestui raport de cooperare s-au întâmplat niște lucruri. Uite, simplificând, nu neapărat George Bush ne-a băgat în NATO, Republicanii ne-au băgat în NATO. Deci acolo congresul a fost foarte operațional din punctul de vedere al uh, ofertei și acceptării republicanilor față de România. Vă place parteneriatul strategic cu America? Vă place, da? da Știți da. cine l-a semnat? Hillary Clinton. Cu aprobarea lui Obama, evident. Acum, sigur, n-am auzit pe nimeni spunând în momentul ăla nu semnați cu coruptaia. Deci n-am auzit. Am auzit bucurii, aplauze, urale și mai mult și mai tare și mai să se dezvoltați și pe dimensiunea economică și pe alte părți. Deci, hai să trăim în, cum să spun, în, în viața reală așa cum e președintele. Eu, sincer, să fiu, e o problemă pe care o am față de față de, până la urmă, zona de cooperare americană. Mă rog, pot spune cam unde e responsabilitatea, dar nu sunt foarte sigur și nu vreau să speculez. Nu este, ad, nu este admisibil să nu am un reprezentant de nivel înalt care să calce prin România de ani de zile. Nu e o, chestie de, o chestiune numai de simbolistică. Este o problemă da, da, mi-aș dori ca Trump primele Biden. vizite să le facă ce Mai mult decât Biden, nu a, a fost. Biden a fost E drept, Obama s-a retras din Europa și din, din Europa de Sud-Est, Biden a fost împuternicit să se ocupe uh, de aceste zone, de dar sigur în limita pute -o pute -o mandatului... Exact. Aici. Și atunci, practic, pentru această zonă, pentru România, pentru Bulgaria, pentru Moldova, pentru Ucraina, a fost uh, cu tot respectul și cu toată prietenia și, o știu, un om cu foarte mare experiență. Dar este totuși asistent al secretarului de stat, nu e nici măcar andă secretă. Vorbiți despre doamna Newland, da. Nu foarte competent. Absolut, fără îndoială. A avut foarte de, salutare. Ce, de ce este important? Pentru că trăim și vom trăi, sper, să dea Dumnezeu din parteneriatul cu Statele Unite, indiferent cine îl conduce. Atenție! Nu ne putem permite, cu toată prietenia, și poate să mă înjure cineva, nu ne putem permite să fim mofturoși și să strâmbăm din nas. Pentru că Ceea ce se vede militar gur de foc aduse de americani, sigur, este un anume aspect, ceea ce nu se vede și anume uh, ochii președinților, primii noștri, ministrul de externe sau a apărării, când se punea o problemă care implica România și așteptam să ridice pixul delegația americană. Pentru că momentul în care ridicau mâna sus, din acel moment nu ridica nimeni pentru noi în decizii. Și credeți-mă, Portavioanele alea care se plimbă și ce mai... Bun, este ok, dar au fost luate o, în, o, o groază de decizii care ne-au ajutat, ne-au facilitat, în momente nu vă mai rețin, care nu se luau, dacă nu partea americană nu spunea, uh, și România vă rog, treceți România în decizia finală, adăugați România. Au făcut care o e Aș vrea să mă, și vorbim și da, cu da, domnul de, de, cu, Și cu domnul indiferent dungaj, de și Cu domnul schifu, exact. și de la masă. Relația, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, se schimbă ceva din punct de vedere al administrației republicane. Astăzi vedem o dominație republicană, nu doar președintele, care este republican. Vorbim de Congres, vorbim de Senat. Deci de de în, de de în etapele de pregătire a României, să mă ierte, dar așa, tutorele a fost Statele Unite. Deci, practic, atunci când. A... Iertați-mă, noi în acea perioadă trebuia să schimbăm de la instituția militară modul în care instituția militară s-a adaptat prima. Și prima reformă. Exact, după care au urmat serviciile, serviciile speciale. Vorbim de anii 90? Uh, nu, vorbim de anii 96-97. După 96, 90, 97, 90, 97. 95. mandatul lui Andrei Pleșu. Uh, nu cel de ce Vorbesc de, de, de, de, de, de sistem. Uh, armata și-a trimis primi ofițeri la pregătire în, în Statele Unite și pe urmă în Marea Britanie, în Olanda și cu ajutor britanic. Pe urmă, deci Trebuie indiferent de culoare. Noi am mai încercat o variantă de ușă pe spate cu Franța și am Da, picat mă rog, trebuia să avem ancora european. Uh, stai un pic, termin imediat. Nu, no, no, da. nu, ne În acel moment nu ne-a fost simplu. Pentru că speculând vulnerabilitățile noastre, diverși neprieteni mergeau exact în zona sensibilă, în zona americană. Și atunci, dacă unii români nu erau foarte români, dacă unele state, mai ales, sau unele zone de decizie, că nu statul american, anumite zone de decizie nu erau alături de noi, nu știu ce s-a întâmplat dacă pierdeam pasul. Că ne știți. Și ne știm. După, pe urmă, a venit perioada Clinton. În perioada Clinton... Um, să știți că așteptările erau mai mari De partea uh, Establishmentului românesc Dar nu au fost complinite Ca în perioada uh, Republicană A venit momentul Bush uh, Mai e ceva aici Perioada Clinton a fost, aici a fost o chestiune interesantă Aici a fost o opțiune istorică La un moment dat 90. cu războiul din Kosovo Albright. A fost Emil Constantinescu pentru că Emil Constantinescu în acel de a moment, exact. Și de a după ce am luat decizia, după ce am luat, deci, au luat de fapt, decizia, au decizia să interzică survolul în acel survolul moment. Survolul Mesaj, mesajul a fost, da. Mesajul a fost, nu venim. Man ce bine. faceți? Ce faceți? Și atunci? Deci a s a discutat la nivelul? Da, da. da. Și atunci s-a mers la Bruxelles spunând, ajutați-ne, suntem practic parte alianței fără a fi înăuntru alianței, suntem acolo, rugăm ajutați-ne. Și Bruxelles nu s -a, s a uitat, au jucat la... Da. Cum să? Trecem... Cum să. Și nu, așa... a, nu așa episodul este de. cât se poate de real, este... eu l-am auzit de la fost ambasador. Să-ți un și apoi ne-a și Și a spus, ne uităm... Da. Ambasadorul ne, uităm... ne uităm în tratat, nu sunteți membru ai NATO, nu putem de să vă dăm garanții. Așa că las luați pe compropriu. Și atunci, președintele de atunci, a decis să o luăm pe confință. Să-și asume, să asume responsabilitate. Era ministrul de externe, era domnul Pleșu. Da. Uh, rușii au forțat și au ridicat aviația și au trimis pentru survol, pentru a ajunge în spațiu iugoslav. Uh, normal că a trebuit să se ia o decizie și atunci s-au informat toate lucrurile. Să ridică aviația română de interceptare. Normal. El o, Nu era nicio problemă. Și... Terminiere. Au telefonat la uh, ambasadorul Rozape, Rozape a, și-a scris memoriile și povestește uh, episodul confirmat și de domnul Pleșiu. Uh, au sunat la departamentul de stat, evident, era o situație de criză. Uh, ce facem? Avioanele rusești veneau și spuneau o să trecem, dați-ne aprobarea de survol. Și departamentul de stat, consultări, imediat telefoane, Rozape, președinția română, Emil Constantinescu, Andrei Pleșiu, și în toate aceste discuții, foarte tensionate, într-o perioadă foarte de pentru că rușii chiar veneau. Și atunci era și domnul de general De Geratul, care era șeful statului major, și atunci au zis să ridicați aviația de vânătoare. Asta... Uh, uh, și comunicați cu rușii. Ei com comunicau și le-au spus, fiți atenți, că dacă intrați ne, așa, aviația de vânătoare și face datoria. Rușii au întrebat, adică ce înseamnă chestia asta. Adică vă cer să vă identificați cum este procedura toată internațională, procedura... toată procedura și vă invită să părăsiți spațiul aerian pentru că intrați fără autorizație, nu vă dăm autorizație. Și a spus, bine, și ce se face dacă avioanele noastre merg înainte? Zice, atunci se întâmplă ce se întâmplă în caz de, de asemenea uh, conflicte. Și uh, rușii întreabă foarte explicit, adică veți ordona deschiderea focului împotriva aeronavelor rusești la care răspunsul românesc a fost foarte inteligent. Zice, nu știm dacă, nu să ordonăm declanșarea focului, dar noi nu putem garanta că un pilot în stres care și-a țara nu va lua pe compriu pentru toată această acțiune. Deci, atenție, și această atunci discuție... ei au întors, adică a... era clar că nu vor trece. Această discuție se poartă uh, numai în zona agend. politică. Se poate paradoxal, pentru că zona militară Oamenii care vorbesc și care nu fac. Da, da, care, zona politică. Și astfel de incidente Absolut. Și apar oriunde. Și ăsta este unul care a fost divulgat de Cristi pentru că o dată l-a trăit și în al doilea rând, că e public. E public. Și altele... Vă rog să acceptați că sunt memori care nu Este apărut în memoriile lui Rosa Pepi, am vorbit cu el, el mi-a povestit așa... Avioanele acelea rusești, pe unde treceau ele? Care Treceau și care trebuia să trebuia să treacă și deasupra Ucrainei. Deci, nu acelea... era nicio Nu, acele avioane rusești, a, asta a fost diferența foarte mare. Avioane, nici, nici mai la vremea respectivă, nu a, drept, a dat drept de survol. Deci au fost doi președinți care n au dat drept de survol, președintele ucrainean și președintele României. Faptul că România, pe baza acestei, s-a integrat în NATO, nu ține doar de decizia de, de, de decizia propriu zisă. E foarte importantă și ce a făcut uh, uh, Tony Blair ulterior. Dar ține de un proiect pe care România și l-a asumat acesta e foarte important. Ucraina a făcut Corect. același gest, dar n-a intrat în NATO. Păi da. Deci nu e vorba de un gest singular, singular. singular. E vorba, trebuie să înțelegem, e vorba de proiect. Pentru că una e să ai gesturi singulare care țin de un președinte sau altul. Și Vladimir Voronin s-a pus memorandului Cozac. Dar să nu înseamnă că s-a întors occidental. Deci meritul României și a altor state din această zonă de care s-au integrat să continua... este că a avut până la urmă o clasă pe care a și-a și -a asumat proiectul, proiectul acesta. Right. Problema este ce faci cu acest proiect în acest moment. Pentru că eu nu vreau acum să fiu neapărat cărcotaș, dar uitați-vă pe acel eurobarometru în care singurul stat din Europa care îl susținea pe Trump a fost Ungaria. Deci, din punctul acesta de vedere, avem în acest moment. O declarație moment, explicită. Nu, sondaj. A, și sondaj public și, și declarație explicită a lui Orba. Deci avem un stat maghiar care, printr-un paradox, are o deschidere... Mă rog, când apare radarul și evaluarea, cum s-a urmărit povestea asta prin statele sud-este europene, deci pe evaluări pe care americanii cu siguranță că le vor face, uh, Ungaria nu stă prost. Deci are, cum să ar spune, uh, uh, are de ce să dea telefon. Nici Polonia. Uh, și în al doilea, paradoxal, Ungaria are și niște contacte și relații relativ uh, canale deschise și cu Federația Rusă. Deci ce vreau să spun? Are și o creștere economică, nu stă paradox. prost. Nu, nu, nu, nu are... Asta este, Sta poate exagerezi eu niște tușe, dar are o dezvoltare economică, care s-a dovit a fi de succes, de fi... deși n-a fost modelul românesc, modelul european, dacă vreți de dezvoltare, uneori a fost în pofida unor legi, legislații și chiar decizii europene, are investiția americană foarte consistentă, are un, o relație, canale de discuție cu Moscova, are și un potențial de dialog cu noua administrație Trump. Eu nu spun asta ca să ridic în, să fac din meritele Ungariei un cap de afiș, dar e o realitate pe care trebuie să o înțelegem. În perspectiva lui 2018, nu am mai vorbit la emisiunea asta, dacă cineva își va face iluzia că 2018 nu va fi și cu implicare uh, ruso-maghiară, cred că n-am înțeles nimic din ce se întâmplă în, în, în, în, în zona asta. Vorbiți despre marea aniversare a Unirii? Sau? Da, vorbi, vorbesc despre uh, 100 de ani de Românie independentă, modernă și mare. Deci, asta va fi prezent. Acum, România când discută cu noua administrație americană, din păcate și din fericire, dar și din păcate, cartea ei de vizită este aceeași parteneriat militar pe care l-a făcut cu, cu America. Nu, din păcate, nu avem și cealaltă dimensiune a parteneriatului strategic despre care noi am mai vorbit și care e dimensiunea financiară. Din păcate, investițiile americane, nu mai pe dimensiunea militară, ci și pe dimensiunea, hai să spunem așa, economică, economică propriu, nu sunt cele care ar fi trebuit să fie. Asta e o realitate de fapt. În America se investește în Ungaria, America investește mai mult decât investește în România. E, această componentă, după părerea mea, a fost carentă. Pentru că noi, dacă vom continua să vorbim de parteneriatul româno-american, în termeni, hai să spunem așa, care, la un moment dat, peste câțiva ani, vor trece într-un registru al memoriei, într-un fel. Am luptat umăr la umăr cu americanii. Foarte important. Patrenatul scutul antirachetă. Foarte important și el. Dar dincolo de asta va trebui să mai punem puțină carne în, această, în acest partener strategic. Pentru că s-ar putea ca un președinte care e obișnuit să ca deals, care e obișnuit să vorbească pe lucruri concrete, nu cum se spunea aici om um, al faptelor, s-ar putea să se uite, dincolo la faptul că România dă 2%, ceea ce sigur că nu va strica deloc, la ce investiții majore câți bani americani se află în România. Deci, aici cred că ar trebui să ne gândim la viitoarea, în vi, în viitoarea configurare a relației București-Washington, pentru că aici nu cred că a fost foarte mare, foarte mare insistență. Doi. Problema armatei europene. Problema armatei europene, odată cu alegerea lui Donald Trump, nu a ieșit de pe agendă. Eu cred că are toate șansele să fie reluată pe agenda. Pe aceeași logică pe care unii europeni or, vor folosi. Brexitul ca oportunitate pentru întărirea Europei, alegerea lui Trump ca oportunitate pentru întărirea Europei. Dacă Donald Trump este impredictibil, vorbește despre NATO așa cum a vorit în campanie, cea mai bună soluție este să ne construim singură apărare. Deci armata europeană nu mă aștept să iasă de pe agenda. Mă aștept să fie reluată, pusă pe agenda într-un cu totuși, totul și tot alt context. De ce, de ce am adus în discuția asta? Pentru că s-ar putea, ca la vremea respectivă, unele state din regiune, probabil și România, vor trebui să ia niște decizii de politică externă care nu vor fi deloc simple. Și va trebui să ne așteptăm la acest moment. Și cred că acest moment va trebui să fie gândit de pe acum. Și în al treilea rând Este, este celebra închei. alegere între am între între care, și care care probabil că se va accentua dacă Europa va percepe venirea lui Trump ca un pretext pentru a rupe relația -a. cu America. În condițiile în care tipul. Și de ce face Trump. În care în care și T tipul va fi nu poți să reia Titi tipul cu intensitatea, dar nu e vorba ful... despre Titi, depinde și de angajamentul lui Trump. De acord, de acord. Eu spun doar că eu posibilitate. Ne putem să vrem să vină americanii în continuare și să noi ne dorim asta până la urmă. Depinde și de viziunea lui, Se va uita mai mult de politica Chinei ex. decât spre Europa. Până aici, la urmă, ori? ce am câștigat? Asta este important. Ce avem? Haideți să ne vedem ce avem în relația asta. Și eu cred că avem foarte mult. Se poate mai, mai mult și economic, sigur că Economii se poate mai mult și e foarte să... bine. Minum. Dar să ne gândim la guvernele românești care de 10 ani de zile promit Fordului că va avea un drum expres prin care se poate să poată să scoată automobilele de la Craiova. Nu, și nu să nu și nu le vândă în, vândă în, în, în Occident. Și nu există acest drum. am promis lupta anticorupție și să nu mai este vămuită adică, orice investitor bine și vă iubim, da, vă iubim, da? Vă tu ceva, joacă și tu, cumpără un los dacă vrei să câștigi. Adică ce faci? Le spui eu, da, domne, investiți un miliard, faceți aici locuri de muncă, dar eu nu asfaltez drumul ăsta. De ce? Păi nu vreau să-l asfaltez nu că ar beneficia ne ar beneficia românii, ar beneficia românii din Craiova, ar beneficia firmele românești. Și lucrurile nu se uh, Firmele care lucrează pe orizontală pentru americani. Uitați-vă la Dacia, Păi câte sute de mii de locuri de muncă nu sunt în România pentru că Dacia lucrează și câte firme românești nu trăiesc pentru că Dacia lucrează aici. La fel și cu Fordul, dar Fordul nu reușește pentru că are o situație geografică mai proastă. I-s a promis 100 de kilometri de, de autostradă sau de drum rapid. Deci, nu există guverne și n dar până la urmă, Câte guverne? Mai țineți minte de cum patrieri. făceau guvernele uh, din uh, care vă desenau Dar vrea să ne întoarcem puțin și la analiza ceea ce s-a întâmplat totuși în America. Cum s-a votat, ce s-a votat, cât de mult va avea reverberație în Europa, cât de mult a contat sau contează faptul că, uh, că Marine Le Pen și Vladimir Putin au fost printre primii care au salutat, uh, salutat noul locatar de la casa Albă. Cei doi care au salutat împreună cu liderii statelor care o fac uh, în mod tradițional uh, nu fac altceva decât odată să îndeplinească un ritual vezi, cazul lui Vladimir Putin era natural să o facă pe de altă parte să dea un semnal în primul rând propriului public cel puțin în cazul lui Marin Pen. pe de altă parte însă este adevărat că uh, haideți să luăm și aceste aspecte e prea devreme ca să începem să vorbim despre Donald Trump președinte pe 20 ianuarie depune jurământul, de abia preia mandatul. Există foarte multe lucruri de acoperit. Nu trebuie să uităm că, și o să ne uităm evident cu atenție, se uită toată lumea cu foarte mare atenție, la un anumit tip de dedublare pe care am văzut-o. Până la urmă, cine este Donald Trump? Donald Trump este cel uh, din campanie? Sau este Donald Trump de azi dimineață care uh, în discursul de... de, de, de în deschis reunificarea, reverența față de contracandidatul său, pe care cu o zi înainte l-a Și ați văzut în sală o republicanii reacție... care strigau, lock her up! Nu, nu acum, în acum, trecut. În momentul nu în, cum în cum care a avut loc discursul, în sală, americanii, republicanii care încă erau în febra emoția da. victoriei strigau. Închideți-o. Răspunsul lui Trump în discurs a fost unul salutar. Deci, cine este Donald Trump? Domnul, Trump problema este un om sta... de afaceri. Sta... Trebuie să revenim asupra acestui Hai, lucru. Haideți la să... să vedem. că bine, omul de la fiecare. Cine este un deci, vorba... om de caracter? Nu, e vorba. Există om două de -afaceri. componente pe care le-am văzut. Stau, dacă vreți, uitați chiar trei. Luăm programul lui Donald Trump și acela este produsul gândirii haideți să spunem a ad viitoarei administrații Trump care va fi um, completată, e doar a zonei de campanie în mare măsură și în mai mică măsură a administrației. Îl avem pe Donald Trump, care a ieșit public și a spus toate afirmațiile posibile, contrarul lor, făcea afirmație de politică externă, securitatea, apărare, seara, la emisiuni, venea consiliarea de politică externă și spunea, domnul Trump a vrut să spună și după care nuanța, pe cât se putea nuanța de -ă, declarația lui Trump. A avut dispute cu vicepreședintele sau apropo de modelul Biden care ia o felie din politica externă uh -huh. în structura de administrație americană. Uh -huh. S-ar putea și aici să avem un tip de glisaj. Nu înseamnă că e mai puțin președinte, nu înseamnă că voința sa e mai puțin importantă și nu înseamnă că dacă mâine vrea ceva, nu se va întâmpla. Deci și... Avem un Donald Trump în haină de președinte, cu familia, cu uh, fiul său mai mic, cred că era foarte calm și liniștit, deci nu e într-o într uh, familie știu eu, foarte zgomotoasă și uh, turbulentă. turbulentă italiană, ci deci trăia într-o familie liniștită, cu toată familia în jur, deci un alt tip de mesaj. Cine este Donald Trump? De ce pun această întrebare? Nu pentru că nu înțeleg că Donald Trump este... De trei ori, Donald Trump și va, va mai, se va mai multiplica. Și pentru simplu motiv că Donald Trump va trebui să fie și președinte al Americii, în niște limite pe care mandatul îi le va permite, probabil mult mai lax el la început, probabil cu o posibilitate de a face greșeli mai mari la început, până când aceste greșeli îl vor aduce și vor limita la spațiul uh, pe care îl va oferi informația de care va beneficia. Nu trebuie uitat că e un Donald Trump care de a câștigat. Suntem nouă sau deja suntem 10 noiembrie. Până pe 20 ianuarie, Donald Trump pune mâna pe un număr de dosare. Peste două zile merge la Casa Albă și discută cu președintele în exercițiu. Probabil că în momentul în care încep să iei dosarele și nu așa superficial cu trei informații minimale care erau circulate la cei doi candidați pe care probabil nici nu le citea Altfel nu mi-e explic ieșirile publice pe diferitele teme de Nu l-ajutau Nu l-ajutau să culeagă voturi cu legea de voturi, da În momentul în care va intra prin acest proces Am certitudinea că deja lucrurile încep să nuanțeze Pe oricine l-ar nuanța Suntem în paradigma l a fost foarte bun în povestea asta Dacă ați fi în locul meu și ați ști ce știu eu Ați face cam da. ce am făcut eu de acuzație directă. Deci, probabil că Donald Trump aici se va modela. Pe de altă parte, să nu uităm că începând se de astăzi, în orice establishment, se se În momentul de față se mai întâmplă un proces. Donald Trump, ca și președinte, direct, nu mai vorbim restul, are denumit circa 4.000 de oameni. Din momentul de față începe dialogul cu Partidul Republican. Sunt de acord că cei 15% i-a dus Donald Trump dar trebuie să recunoaștem că a mai lăsat acasă vreo 20 dintre republicani, 20%, și că restul și victoria este și uh, mașinăria republicană care a funcționat. Începe negocierea cu establishmentul american, uh, republican, în a doua fază. Să nu uităm că a mai existat o fază de negociere pentru numirea vicepreședintelui. Unde a fost în mare măsură opțiunea lui Trump, dar în acord cu și în formula republicană. Și acest, această etapă, care este o etapă din nou de, de instituționalizare, dacă vreți, duce la absorpția foarte multor elemente. Din nou, vorbeați mai devreme cu cele trei aspecte ale puterii, vă pot da și a patra și Curtea Supremă de Justiție, mai sunt niște nominalizări, v vor prelua o repubblica, cel puțin pentru, pentru doi ani vor avea puterile... Într-o parte mai cu, cu o, o, cu o majoritate mai rest. mică, într-altă parte bine și no, stabilit, puterile în orice caz puterele sta Da, dar care republicani? Să nu uităm că îl avem pe Paul Ryan, care s-a opus lui Donald Trump. Și care e pe făraș. Și care este, asta cu fărașul, hai să l lăsăm mai ușor. Okay. Încă nu există... John McCain... Încă nu există dialogul cu republicanii Ca să știm cum arată fărașul sau non -făraș. nu, a fost interesant Cine este... a fost nominalizat și cine n-a fost nominalizat E ok, Ai administrația Nu, nu, nu, în discursul politic okay. Giuliani da, Din nou. Adic ben Carson da Paul Ryan nu Ok, nici nu era cum Că nu era între susținătorii săi Însă fost Partidul în Republican va da establishment-ul Partidul Republican Paul Ryan controlează Congresul nu îl controlează Donald Trump și cu noua, noi republicani o ăștia juriene. care au ieșit la vot Deci există și în interiorul Partidului Republican niște formule de nuanțare, Curtea Supremă de Justiție și în acest caz există niște teme unde există limite de mișcare a unui președinte Un președinte american oricât de fantastic ar fi, oricât de cel mai mare decident al lumii ar fi punem pe Putin între paranteze cu verticala sa al puterii este limitat de lege, de Constituție și este limitat de modul în care funcționează establishmentul. Deci, aceste elemente sunt cele care vin și ne, ne spun nouă, cel puțin mie, lectura mea este faptul că vom avea un președinte american, punct. Republican, da. Multe dintre elementele pe care le-a anunțat în campanie va trebui să le acomodeze cu noua postură de președinte. El trebuie să livreze pe une, cel puțin pe unele dintre elementele pe care le-a promis. Și erau unele care, și dacă doamna Clinton venea, de exemplu, afacerea contribuțiilor statelor europene la apărarea comună în NATO probabil că erau puse mai acut pe masă și în acest context. Da, în toate documentele NATO este exact. solicitarea Le, ca să puțin de la ora de pe -apoi. Rog, de pe la, la ora asta știm care va fi prima întâlnire pe care Donald Trump o va avea în calitate de președinte al statelor unite, cu președintele Mexicului. Ce -a spune a asta? Ce spune asta despre Donald Trump? Că probabil încet încet începe să-și dea jos această mască exibiționistă, teribilistă, șocantă, pe care a purtat-o în campanie. E foarte important ce spunea Iulian Chifu, încet, încet va trebui să se adapteze establishmentului, nu va avea încotro, dar v-ați mai gândit la un lucru uman, că tot ne place să demitizăm și nu e rău să demitizăm, că Trump până una alta e un om, nu e urcat pe socluri intalgibile al oamenilor politici, Poate nici el nu se aștepta să câștige. Da. Hillary Clinton avea pregătit pentru seara trecută un miting important cu Artificii. Uh, cu foarte mult fast. Uh, a încercat și un transfer uh, via Michelle Obama uh, de hip-hop, rock, strassuri, paete, Jay-Z, Beyoncé și așa mai departe, care probabil că s-a decontat în defavoarea <laughs> lui Hillary Clinton. Ei, poate că domnul Trump Nu s-a așteptat deloc să câștige Iar ba acum da. când intră ba e, da. A nu, avut și el să... această petrecere a fost anulată cu cineva cu cineva în, care partești, Înainte care de uh, vot de, de, de Dacă vot. a fost anulată Înseamnă că A avut informațiile da. de ultim moment rezerve. Că nu câștigă da. rezerve. Ei, uh, Mă gândesc și la liderii uh, Britanici Nigel Ferenci care după Brexit Au devenit invizibili au fugit? E, poate că în, păstrând uh, limitele, pentru că Donald Trump este, is a doer, omul face lucruri, omul care face, uh, face patând, face șocând, asta nu mai contează. Până în acum le-a făcut pe banii lui și le-a făcut bine pe banii lui, al imperiului și al familiei lui. Uh, poate că de aici înainte va încerca să se adapteze, să se ducă, la cei mai buni consilieri să întrebe ce avem și, de făcut Exact. citeam un interviu cu un fost șef al CIA care uh, a fost în staful lui uh, și omul spunea abar n-avem ce va face e imprevizibil, e impulsiv nici măcar pentru noi nu e ușor să anticipăm mișcările lui seara de astăzi arată că probabil haina aceasta de președinte care face miracole și despre care vorbeau o reste puțin mai devreme, uh, va avea efecte uh, de responsabilizare asupra uh, da. nouă... Nou, nou -aș, -aș, aș vrea să, -aș vrea să, în să în cădem, cădem în extrema cealaltă. Sunt perfect de acord că partidul e important. Că... Ama, prima chestiune. În momentul acesta, nici în rândul republican, lucrurile nu sunt foarte clare, că nu mai știm despre ce republican vorbim. Este Corect. clar că alonja lui Trump va funcționa. Și în primele Sigur. zile de mandat, el are o putere mai mare decât îi oferă funcția în sine. Corect. Doi. Faptul că se va duce în Mexic. Eu am senzația că se va duce în Mexic Tocmai ca să vorbească despre zid Nu să Sigur. nu mai vorbească despre zid Sigur, Deci se va aduce se duce în Mexic exact ca să-și urmeze mandatul politic Da, trei, să facă ce a um, promis exact. trei, Și um, să-i pună pe mexicani Să plătească trei, pentru zid El are, are, are 4.000 păi de poziții În care va numi oameni Desigur dar si, o va face sigur și prin negociere cu partidul, Nu are cum să o facă. Dar nu e neapărat că o va face acum. Establishmentul despre care vor încă va, de să da, va, va zonă deveni... să o de tranziție. Va deveni sigur. establishment, va deveni, va dar fi. probabil că nu atât de devreme. Establishmentul se teme de asta. A, în, în Washington DC au fost 200.000 de voturi exact. pentru Hillary Clinton, 2.000 pentru Trump. Exact deci acolo toți argument, oameni așteptau că Exact acest argument arată că va exista un exod... Din zona establishment existent Care nu va lucra Va exista și un exod uh, Și un exod obligat Bun, acum uh, El va negocia, sigur, uh, câteva lucruri Dar să nu ne facem iluzii Că instituțiile acestea sau Partidul Republican Va fi chiar atât de abil Dacă era atât de abil și presiunea pentru Trump Era abilitate. așa de mare, l-ar fi oprit de mult Dacă vă aduceți în tipul primaries, Când toată lumea spunea nu are nicio șansă Este doar un bufon, n-are nicio șansă a ajuns, n-are nicio șansă, e doar un bufon. Și a ajuns președinte. Ce? Deci, doare, îl opreau de mult dacă erau atât de puternici. N-au reușit să-l oprească. Trump știa asta și cei de lângă el știu asta. Deci Trump de acum are o putere... Decizia, nu nu. Are, are nu nu, a, existat, a existat un punct în această campanie pe care Trump îl știe foarte bine, reușit, si, să Deci, a existat un punct în această campanie pe care Trump îl știe foarte bine, și este de dată relativ recentă, în care această negociere cu partidul s-a făcut. Iar Trump nu a câștigat pe speze propriu. Trump, fără Se mecanismul de, acord, de partid, de acord. Noi știm nu câștiga, și... Auziți, iar negocierea a avut loc. Și în și România, -au produs cineva niște care schimbări câștigă puterea are un ascendent susține. pe care nu-l poți neglija. Trump adevărat. a adus și toate instituțiile. E clar că la Senat va negocia, că nu e, el trebuie da. să negocieze cu partidul să-și treacă legile. De acord. Dar în perioada aceasta, Trump va avea un rol de jucat. Rolul de jucat, sigur, că nu va fi cel de la discurs. Discursul este făcut pentru... Așa e normal, așa e firesc. El știe că America pe care trebuie să o gestioneze nu trebuie să arate ca... precum America pe care a deschis-o în campanie. Dar aș face cineva iluzii să creadă că Trump devine automat omul din discursul de, de investitură între ghilimele. P păi are cum, -are să, de cum să fac asta. Deci Trump se va duce în Mexic, va. Mai aminte vizita, ce păi, surprinzătoare a fost vizita din timpul că... campaniei când s-a dus. Da, da. În Mexic. Păi și nimic... s-a întâlnit cu președintele Mexic. Da. și -a, a spus să plătească pentru zi. veți face zidul, veți plăti da. pentru zi. Și s-a întors înapoi și a câștigat puncte. Acum a se va duce și va spune același lucru, okay. dar Da. Da. nu dar uitați, nu nimic. Ce le afirmate de, de mine Domnul Faptul că subletar. în prima parte Donald Trump și el În orice caz va trebui să satisfacă Elemente din programul da, că... da, da. Da Donald, avem... da, Donald Trump e omul La care e vom, vom vedea ce face Vă mulțumesc nu, da. dumneavoastră pentru prezența în emisiune, sărut la Laura Chiriac. Vă mulțumesc, domnule Ministru Diaconescu, mulțumesc Ion Meioniță, mulțumesc Mihai Neamțu, Dan Dungaciu, Iulian Chifu și dumneavoastră. Ne vedem mâine seara ora 21. Traian Băsescu este invitatul meu și al dumneavoastră. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi și să urmăriți programele Realitatea TV.